На топчанку не занесло в замети. Ох, мені та й ще ох стогнав Саватії біда поповому сину грамоти, не та ще більше біда уміючому, сказав же приблагий отець Корина у псалтирі своєму. От прирождені звірі, ходящі в пустині, знають ями своя, падки, літаючи по воздуху, знають гнізда своя, риби, плаваючі по морю і ріках, чують вири своя, і люди, де зродилися, і ускормлені суть і виховані, мають велику ласку. Чому же мені, нещасному, треба шукати ласки в цих холодних снігах далеких? Куди їду і скільки ще їхати, так страждаючи? А всі ми звідкись прийшли і кудись ідемо, спробував, я втішити Отця саватія. На теплі... Лежанці в келії Київській сидячи, возносив би я хвилу Господу, зітхав сватії, а тепер за гріхи мої, за те, що возгордився знаннями своїми, паче всякої міри, женуть мене безмилосердя, чужі вітри чужі сніги і безміри. Подружування нещасної до Москви є подвиг, на який одважитися можна, лише споминаючи того, хто в місто придлежащі радості притерпів хрест. «Ей, отче, саватію!» – збадьорював я його. «Хіба ж не жде тебе стольний град Москва? Хіба ж не очікує з великим нетерпінням мужа, який є прикладом усіх благих діл? Мужа благочестивого, поміркованого, смиренно-мудрого, кроткого, воздержливого, не п'яницю, не лихоїнця, не гнівливого». Независного, несміхотворця, не сквернослова, не чародія, не краснобая, не пособника єресів. Наш гетьман Хмельницький вознамірився зачарувати і приголомшити Москву вченими отцями, настирними іноками, співними хорами, мудрими книгами, чудотворними іконами і пригарними парсунами київськими – то чи ж нам не прийти на поміч вождеві нашому і Дуксу Преславному? Як окош собирає птенцов своїх, так під крилом царя Московського зберуться руські уми, російські, і мало не понищені злухитрієм Лядським. Ми з тобою визимо до Москви мудрість, а посольство Гетьманове статті на добро народові нашому, які великий государ ствердять взамін за мудрість». Не віддав я ще тоді, що супроти всієї нашої вченості, висот духу, ліпоти небаченого кшталту Москва висилатиме тупих своїх воєвод, розбійних, стрільців і піддячих здирників. Посольство злодо Москви стверджене гетьманом Хмельницьким список жадань козацьких для скріплення союзу з Великим Царством без ущербку вольності України. Налічувалося в тому списку аж 23 статті, і вже в першій з статтей домагалося потвердження всіх прав і вольностей, якими од віків диспонувало військо Запорозьке. Особливу увага зверталася на збереження незалежності судочинства, яке за стародавнім козацьким звичаєм визначалося формулою «Де зійдеться троє козаків, двоє мають право судити одного». А в другій статті жадано мати в реєстрі війська Запорозького не менше як 60 тисяч козаків. Третю статтю писано, мабуть, не без намови Виговської татері. Та й щоб не відштовхнути остаточно пана брата-поляка, бо багато з них здружені були з народом українським, казано, ніби й митрополит Косово з лягти походить». Значилося в тій статті, щоб шляхта, яка на Русі знаходиться, і государеві згідно з непорочною христовою заповіддю присягу зложили, аби при своїх вольностях зоставалися, як і при королях польських бувало. В статті 4 йшлося про те, що по містах урядників... Обирано з наших людей гідних, себто не допускаючи до тих урядів царських ябед і крючкотворців, в статті 5 велено послам домагатися потвердження прав гетьманських на Чагиринське староство з усіма приналежностями для всяких потреб гетьманської управи. Надто важлива була для всіх жадань козацьких шоста стаття «Боронь Боже смерті на пана Гетьмана». На тому, що всяк чоловік смертен і без того не може бути, або військо Запорозьке само між собою Гетьмана вибирало і його царську величність сповіщало. Нехай той цар великий не буде в гнів, бо то давній військовий звичай. В статті 7 заповідано, аби маєтків козацьких ніхто не відбирав, і вдови після козаків – Позасталі й і діти їхні що в такі самі вольності мали як предки і батьки їхні